și pe pământ, -ta și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc la nemurirea sufleturilor și la fericirea lor eternă, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L086 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul, termenul om, așa cum l-avem scris în Evanghelie, vine de la grecescul antropos, care se poate traduce prin privitor în sus. Astfel, ca să ne trăim adevărata noastră menire, haideți, biți ascultători, împreună să privim în sus la lucrurile Lui Dumnezeu, citind spântul Său cuvânt sub directa și nemijocita îndrumarea Duhului Său Cel Sfânt, astăzi, având un studiu asupra versetului 39 de la Evanghelia după Luca, la capitolul 6. Înainte de versetul 39, vom mai adăuga câteva scurte cugetări cu privire la versetul 38. Mai înainte, însă, de amândouă acestea, am să vă anunț cu multă bucurie că o să parcurgem împreună, pentru o bunicică parte de vreme, o altă lucrare a lui Cristina Roy, intitulată În Exil. Scriitoarea aceasta creștină are niște lucrări remarcabile. Noi o întâlnim acum pentru a doua oară. Prima ocazie în care am întâlnit-o a fost cu ocazia cărții Argatul, care a plăcut foarte mult cititorilor. Astăzi vom începe așadar și vom citi în deschiderea programului primul capitol din cartea intitulată În exil. Recomand cititorilor să fie foarte atenți la prezentarea personajelor, care de obicei are loc la începutul cărții, întrucât cunoașterea bună a personajelor dă o pătrundere mai bună a textului a subiectului cărții. Zarosie era un sat, dacă nu mare, totuși impunător, Așezat ca într-un culcuș între păduri și dealuri, avea mai multe pâraie și mori, la care se aducea de departe greul pentru măcinat. Populația era harnică. Pe lângă agricultură, oamenii se ocupau și cu rotăria. Cultivau cânepă și in, iar femeile țeseau din ele cu multă iscusință pânzeturi. Comunitatea era înstărită, dar își facea mari griji cu moara de sus. Aceasta fusese cumpărată de mai multă vreme pe cheltuialea obștei și acum nu se putea găsi un arendaj pentru ea. Nu că ar fi lipsit apa, nu! Iarnă și vară murmura pârâul de rângă moară, dar niciun arendaș nu stătea mult și după scurt timp pleca din pricină că bântuiau stafiile. Ce mare fu bucuria sătenilor când veni pe neașteptate un străin care cumpără moarea după o scurtă inspecție. În prima zi, de la sosirea lui, izbucni în sat un incendiu cărui ar fi căzut prea de jumătate din sat dacă n-ar fi intervenit noul morar cu sfat bun și cu ajutor energic. Cu această faptă, străinul câștigase inima oamenilor. Îl compleșiră pur și simplu cu grâu pentru măcinat și cu atât mai mult cu cât celelalte mori se opriseră din lipsă de apă. De-abia o putea scoate la capăt cu lucruri, deși își adusese cu el o calfă și își luase imediat și doi ucenici. Calfa, adică ajutorul lui, era un tânăr chipeș, dar mut, deci nu se putea vorbi cu el. Dar oricine putea observa că își stima foarte mult stăpânul și făcea totul de dragul lui. Morarul putea să fie avut vreo 40 de ani, avea o călcătură ușoară și o ținută aproape soldățească. Purta părul și barba după obiceiul militar și veșmântul grosolan de murar îi se potrivea ca turnat staturii lui puternice. Nu vorbea mult, din potrivă avea un fel deosebit de a asculta pe alții. Pur și simplu îi silea pe oameni să-i încredințeze păsurile și greutățile. Sfatul lui era totdeauna bun. El se numea Cozima, iar Calfa se numea Andrei. În capătul de jos al satului locuia o femeie bătrână, văduva fostului ajutor de învățător numit Somora. Acestea îi oferi Cozima postul de menajere în moara lui. Când fusese tânără, doamna Somora slujise în oraș, deci avea cunoștințe temeinice de bucătărie și gospodărie. Deoarece copiii ei erau deja căsătoriți, ori muriseră și ea locuia singură cuc, oferta lui Cozima îi căzu la țang. Doar chestia cu stafiile o neliniștea. Trecur însă săptămâni fără ca spiritele să-și facă apariția. La cozima, deci la morar, bătrâna femeie se simțea foarte bine și era mulțumită cu toate. Un singur lucru îi se părea firește ciudat, anume că morarul se purta cu calfa lui ca și cu un fiu. Amândoi stăteau împreună într-o cameră, dar fiecare își avea propriul lui dulap. Adesea vedea doamna somora cum se întrețineau ei prin semne, dar din păcate nu-i putea înțelege. Andrei cel mult, cel care era mut îi făcea într-adevăr milă, că era un lucrător iscusit și harnic. Dar când nu era de lucru, stătea adesea ore întregi pe stânca deasupra morii, uitându-se fix la stăvilarul vâjitor sau citind într-o carte. Aceasta însă nu era o carte de rugăciune sau o carte de lectură religioasă, căci așa ceva nu exista la Cozima. Cu toate acestea, doamna Somora nu putea spune că acest Cozima ar fi fost un ateu. Niciodată nu se auzea un cuvânt rău ieșind din gura lui și ajuta pe oricine atunci când putea. În clădirea din spatele morii era o cămăruță întunecoasă pe care Cozima puse să fie curățită, iar Andrei o pardosi și îi făcu o fereastră. Se puse un pat cu paie proaspete, acoperit cu cerceaf curat și cu o pătură soldățească din lână aspră, apoi o masă și un scaun și când un drumeț sau cerșetor cerea de post, îl lăsau să doarme acolo. Odată veni un cerșetor bolnav care zăcu aproape o săptămână în cămăruță. Andrei îi fierse niște buruieni de leac și îl îngriji până ce omul se făcu sănătos. Când plecă, săracul de-abia găsi cuvinte ca să mulțumească pentru toată dragostea care îi se arătase. Vom afla din lecțiune viitoare că acest Cozima nu era un credincios. Fapta lui însă ne dă mult nou de gândit. Și pentru că veni vorba, am eu ai tu, iubite ascultător, un loc în casa ta pentru străinul care vine și îți bate la ușă? Acesta este un subiect bun de gândit. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile Tu cauți să ne atragi atenția asupra firii Domnului Hristos care a venit aici pe pământ și ca să ne facă nouă un loc în cer, s-a lipsit El de locul acela. Ca să ne facă nouă loc în fericire, a venit și a trăit El în nefericire timp de atâția ani ca să ne facă nouă loc de sfințenie, a trebuit să se umple cu păcatul nostru. În același fel vrem să trăim și noi în relație cu semenii noștri, pentru slava numelui Tău și fericirea noastră veșnică. Amin. În privirea spre tine, Isuse, spre tine soții, Văm cerul vieții din mine, Frumos și să Soare, soare frumos, soare, tu miești Hristos? Să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Aceasta este chemarea noastră: să fim o rază a soarelui iubirii. După cum El ne-a luminat pe noi, după cum El s-a îndurat de noi, prin același joc sfânt al Lui și prin aceeași dragoste a Lui ne îndurăm și noi de toți cei din jurul nostru și le aducem vestea mântuirii. Iubiți ascultători, suntem în Luca la capitolul 6, versetul 38, din care mai aducem câteva gânduri. În versetul acesta, Domnul Isus spune, dați și vi se va da. Învățătura este simplă. Dă, fi larg. Dă pentru binele și mântuirea semenilor. Dă pentru slava lui Dumnezeu. Dă, că dacă dai, ți se va da. Acela care face această făgăduință poate să o împlinească, pentru că El, Dumnezeu, este bogat. Numai să nu-i pui piedici. El nu ne poate da pentru că nu dăm noi. El vrea să împlinească făgăduința aceasta pentru că este bun și trebuie să omplinească pentru că este credincios. Dernicia și lărgimea ta vin din credința ta din predarea ta în brațele Mântuitorului Isus Hristos, din dragostea ta pentru El, este o dovadă a nașterii tale din Dumnezeu. Dumnezeu ne cere nouă întâi inima și timpul, ca să ne poată da El apoi neînchipui de mult. El se dă pe sine, ne toarnă în sân, adică în untru nostru, tot harul Său. Dacă trăim în sărăcie duhovnicească, e numai o singură cauză. N-am dat lui Dumnezeu ce îi se cuvine. Și astfel am închis ușile ființei noastre, prin care El ne-ar putea umple cu Sine însuși. În versetul următor, versetul 39, Domnul Isus continuă vorbirea cu ucenicii Lui în felul următor. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea mândoi în groapă? Pildele au un mare rost în explicarea unui adevăr dar ele nu sunt adevărul pe care caută să le explice. De lucrul acesta trebuie să fim bine lămuriți ca să nu ne rătăcim. Totdeauna, când citim sau auzim o pildă, să privim la adevărul de dincolo de pildă, căci numai adevărul acesta ne face liberi, luminați și fericiți. Așadar, Domnul Iisus spune întrebarea, oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea îndoi în groapă? Pilda aceasta a spus-o Domnul Iisus în primul rând pentru eliberarea ucenicilor săi de sub autoritatea religioasă pe care cărturarii și fariseii, acești învățători orbi ai lui Israel, căutau să și o impună. Și în al doilea rând, Domnul Isus a avut în vedere faptul de a justifica împotrivirea lui față de acest soi de învățători. Fariseii și cărturarii, Față de trăirea practică a învățăturilor pe care le dădeau oamenilor, erau orbi. Ei cu gura legau sarcini grele și le puneau pe umerii oamenilor, dar cu trăirea practică nu mișcau niciun deget, așa cum se arată la Matei 23,4. Israel mergea la groapa pieirii din cauza conducerii acestor orbi. Starea aceasta primejdioasă îi pândea și pe ucenici, căci și ei aveau să devină învățători ai oamenilor. De aceea, Mântuitorul îi învață marele adevăr al trăirii practice. Numai cine trăiește adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu este un adevărat învățător care conduce pe alții la viață fericită. Altfel este un orb dios călăuzitor al altor orbi. Cea mai mare pagubă duhovnicească care poate fi adusă bisericii Domnului Sus. Nu este necredința, răutatea, păcatul și prigoana oamenilor din afară, ci fățărnicia celor din lăuntru, care se dau drept păstori și învățători duhovnicești, dar ei nu trăiesc în viața lor personală învățătura mântuitorului pe care o dau altora. Ei, prin trăirea lor, împiedică pe alții să vină la mântuire. Ca să nu fim călăuze oarbe pentru alți orbi, Trebuie să rămânem în Domnul Isus, în cuvântul Lui scris, să rămânem cu trăirea noastră practică în felul Lui de a fi. Așa ne vrea Dumnezeu, așa putem împlini chemarea noastră pe pământ. Domnul Isus își continuă învățătura aceasta pe care a început-o în versetul 39, în versetul următor, în versetul 40. Citim. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul Lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul Lui. Aceasta este ținta creștinului, să fie ca Hristos, mântuitorul și învățătorul Lui. Aceasta este ținta creștinului, să trăiască și să lucreze ca Hristos, pilda Lui. Aceasta este ținta creștinului, să nu mai trăiască El, ci Hristos să trăiască în El. Viața Lui trebuie să fie Hristos. Hristos este totul Lui, pentru că în El are totul deplin. Adevăratul ucenic nu rămâne ucenic ci crește și se desfășoară până ajunge maestru la statura plinătății maestrului, a învățătorului său. Cine rămâne mereu ca la început fără să învețe nimic este ori bolnav, ori leneș, ori nu este născut pentru meseria maestrului. Deci nu este ucenic. Iată cum trebuie să privim lucrurile când este vorba despre ucenicii Domnului Hristos. Adevăratul ucenic, orice creștin adevărat, deci, crește și se desăvârșește cu fiecare zi care trece. Nici o altă grijă în viață nu i mai însemnată ca grija de a mă asemăna în totul cu Domnul Iisus, marele meu învățător. Dacă eu semăn cu El în toate privințele, îmi înțeleg bine rostul pe pământ. Dacă nu-i semăn, atunci nu-i înțeleg rostul, nu-mi înțeleg rostul meu, ci primesc în ființa mea chipul felul de a fi al veacului acestuia. Sunt un om religios, dar nu sunt un creștin. Creștin este numai cel care se aseamănă cu Hristos, de la care își trage numele de creștin. Versetul următor, Domnul Isus continuă învățăturile care le dă ucenicilor în felul următor. Citim versetul 41. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Când te ocupi de altul, fie în bine fie în rău, nu mai ai timp de tine însuți pentru că nu poți merge în două direcții opuse în același timp. Și după cum suntem îndemnați de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să facem bine tuturor, uitând de noi. înșine, tot așa suntem îndemnați să ne cercetăm părțile noastre rele, uitând de părțile rele ale celorlalți oameni. Ca să cercetezi ochiul fratelui tău, dacă are sau nu pai în el, Trebuie să uiți de propriul tău ochi, care are în el mai mult decât un pai, are o bârnă. Și ca să o vezi, trebuie să te uiți cu băgare de seamă, adică să cercetezi adânc totul. Chiar prin însăși faptul că cercetezi răul din viața altuia, este o dovadă că ai în tine mult rău. Câte neînțelegeri și frecușuri ar fi înlăturate dintre frați dacă fiecare s-ar cerceta pe sine, căutându-și părțile sale slabe în loc de a căuta părțile slabe ale aproape lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Un om al lui Dumnezeu zicea cu bună dreptate că paiul din ochiul fratelui pe care îl vezi tu nu este decât reflectarea bârnei din ochiul tău, care în ochiul fratelui apare mai mică, adică de mărimea paiului. Deci, propria ta bârnă o vezi micșorată în ochiul fratelui. Mare adevăr! În firea păcătoasă a omului, este ca să vadă defectele altuia ca pe un munte, iar pe ale sale ca pe un fir de nisip și nici atât. Bine este prins acest adevăr într-un proverb arab care zice, În noaptea cea mai neagră se vede mai bine un gândac negru pe o piatră neagră decât mândria din propria inimă. Cu cât vezi pe cineva mai rău, pe tine te vezi mai bun, iar aceasta înseamnă hrănirea mândriei personale. Celui mândru nu-i mai trebuie alte păcate ca să-l facă asemenea diavolului, pentru că mândria cuprinde în sine tot răul care poate exista. Iubirea de sine, care este izvorul judecării paiului din ochiul fratelui, mărește și mai mult bârna din propriul său ochi, adică vinovăția sa. Cel mai greu ajung la adevărata pocăință oamenii care se ocupă de moralizarea altora pentru că nu mai au timp să se uite în propria lor viață. E mai ușor să arăți altuia drumul bun decât să mergi tu însuți pe el. Fiți atenți, frații mei, voi care propovăduiți altora calea mântuirii, voi sunteți în mare primejdie. Dumnezeu însă în harul său se gândește la voi, de aceea vă spune acest cuvânt din inima sa. În continuare, Domnul Iisus spune la versetul 42 din Evanghelia de la Luca, la capitolul 6. Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit, să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ceea ce trebuie să observăm aici este că, în lucrarea lui, Dumnezeu nu inversează lucrurile, El nu pune pe al doilea în locul la cel dintâi. Sunt lucruri care trebuie făcute întâi, și apoi urmează celelalte. Întâi scoate bârna din ochiul tău ca să poți vedea paiul din ochiul fratelui tău, și apoi să îl scoți. Cu o bârnă în ochi nu poți să vezi, ești orb și deci nu poți să faci nicio lucrare bună în starea aceasta. În starea de orbie nu te poți ajuta nici pe tine, cum ai să ajuți pe alții? Scoate întâi bârna din ochiul tău. Sau crezi că n-ai bârnă? Vino atunci cu sinceritate înaintea Domnului Iisus în lumina feței Lui și îți vei vedea starea. Numai în lumina feței Domnului ne vedem așa cum suntem. Când ești în această binecuvântată și negreșită lumină, poate nici nu mai vezi spai în ochiul fratelui, căci ceea ce se vedea era de fapt bârna ta reflectată în ochiul lui. Sau dacă este cumva pai, atunci îl vezi clar când ți-ai curățit propriul tău ochi. Cum să ajuți pe altul să se ridice din căderea lui când tu ești căzut într-o groapă mai adâncă decât a lui? Mai întâi trebuie să fii tu scos din groapă ca să poți ajuta pe cei căzuți. Confucius zicea, Nu te plânge de zăpada ce se găsește pe acoperișul vecinului, când propriul tău prag este necurat. Mai întâi să curățim pragul casei noastre, dând la o parte zăpada care s-a pus în timpul nopții, și apoi, pe pârtia făcută, putem ajunge la casele altora. Altfel niciodată nu vom ajunge la ele. Este o lege peste care nu se poate trece. Ca urmași ai Domnului Isus, suntem așezați în lume ca să ajutăm pe toți cei care au nevoie de ajutor. Dar să nu uităm că avem totdeauna un mai întâi și apoi să facem pe al doilea. Mai întâi să fim noi ceea ce trebuie să fim și apoi să ajutăm și pe alții să fie ceea ce trebuie. Să fim noi mai întâi cu adevărat în Hristos. Și vom ajuta abia atunci și pe alții să vină la Hristos. În versetul următor, versetul 43, Domnul Iisus spune Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roade bună. Domnul Iisus vorbește aici limpede și puternic, arătând ca pe o lege veșnică de netrecut, adevărul cum că ceea ce este bun din fire, din natură, nu poate să facă roadărea, și ceea ce este rău din fire din natura lui nu poate să facă roadă bună. Pilda cu cei doi pomi. pomul bun care face roadă bună, ne limpezește adevărul despre nașterea din nou la care trebuie să luăm aminte. Cum poți să faci bun pe un pom sălbatic? Desigur, prin altoire. Cum poate deveni bun omul născut din Adam cel Căzut? Prin altoire, adică prin nașterea din nou. Trebuie schimbare de specie ca să se poată da naștere la ceva nou și deosebit. Oricât s-ar seli pomul pădureț să facă roadă dulce și plăcută, nu va putea. Specia sau natura lui nu îi îngăduie lucrul acesta. Trebuie altoire, adică schimbare de natură, schimbarea speciei. Oricât s-ar sili un fiu al lui Adam cel căzut, adică omul cu firea cu natura păcatului, să trăiască duhovnicește în mod ceresc, după cum trăiesc făpturile lui Dumnezeu necăzute îngerii, el nu va putea. Specia sau firea lui nu îi îngăduie lucrul acesta. Trebuie o naștere din nou, adică să primească firea, natura lui Dumnezeu. Se poate întâmpla ca un om născut din nou să facă și fapte urâte. Acestea însă aparțin firii lui vechi, Căci omul credincios are în el două firi, firea veche și firea nouă. În măsura creșterii firii celei noi, firea cea veche devine tot mai neputincioasă până la topire. Adevărul acesta îl spune simplu și puternic Sfântul Apostol Pavel în cuvintele următoare. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, adică firea cea nouă. Textul acesta e Roman 7, cu 23 Sau în altă parte, la FSN 4, cu 24 scrie Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci este vorba de cei născuți din nou. Dezbrăcarea de ceea ce este vechi și îmbrăcarea în ceea ce este nou este o lucrare permanentă în creștinism, creștinismul adevărat. Roada Duhului în urmașul lui Hristos este totdeauna plăcută și detătoare de viață. Anumite apucături rele din viața lui, așa cum s-a zis, aparțin firii vechi pe care el, prin armele Duhului, caută să o omoare zilnic. Lucrul acesta este greu de priceput pentru mintea firească. Pentru cel născut din nou însă, care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, Totul devine limpede. Tainele adevărului duhovnicesc sunt numai pentru oamenii noi. Citim în continuare versetul 44, în care Domnul Isus lămurește pilda pe care a început-o. Citim: Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini și nici nu se culeg struguri din mărăcini. Cea mai veche capte carte creștine după Noul Testament, numită Învățătura celor 12 apostoli, printre altele, scrie următoarele. Orice profet care învață adevărul este profet mincinos dacă nu face ceea ce învață. Oamenii studiază faptele noastre mai mult decât ascultă cuvintele noastre. Cineva spune așa. Ceea ce faci vorbește atât de tare că nu poți să asculti ceea ce spui. Lumea este mai atentă la păcatele credincioșilor decât la vorbele lor frumoase. Iată cât de mare trebuie să fie grija noastră când este vorba de trăirea practică a adevărurilor evanghelice. Să nu fim pricine de poticnire pentru nimeni. Să ne ferim chiar de lucrurile care nu sunt rele, dar care pot fi înțelese rău de către cei neștiutori. Datoria noastră este să dăm la o parte libertatea noastră, dacă e nevoie, pentru ca mărturia noastră să nu fie umbrită. Spuntul Apostol Pavel el a gata să nu mai mănânce carne, nu pentru că simțea că e păcat, ci pentru că alții se mai poticneau de acest lucru. El și-ar fi jertfit privilegiul acesta de dragul mărturiei numelui scump al lui Isus Hristos. Un credincios care intră în locuri lumești sau care mai primește în viața lui unele lucruri și obiceiuri din lume, face rău propriei sale vieți. Și este o pricină de potignire pentru cei care îl cunosc. Noi, urmașii Domnului Isus, trebuie să fim indicatoare precise spre Mântuitorul nostru, să fim epistolele lui vii, pentru ca toți câți ne văd viața să citească în ea calea mântuirii și adevărului lui Dumnezeu. Zicea Sfântuia în gură de aur astfel, Dacă ești creștin, crede în Hristos. Dacă crezi în Hristos, arată-mi asta prin fapte. Dar cum îți vei dovedi credința prin fapte? Disprețuind moartea. Dacă lipsesc faptele, numele de creștin nu folosește la nimic. Încheia citatul. Credința adevărată duce pe om la nașterea din nou, iar nașterea din nou duce la fapte dumnezeiești. Firea cea nouă din Dumnezeu rodește cele dumnezeiești, după cum pomul altăit căruia i s-a dat o fire nouă Pace, roadă nouă, plăcută. După roadă se cunoaște că pomul a fost altoit. După fapte dumnezeiești se cunoaște că omul a fost născut din nou, din Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 086 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Minutele care ne-au mai rămas disponibile le vom folosi dând citire unei poezii al cărei titlu este Câte rădăcini ascunse Câte rădăcini ascunse cresc și luptă sub pământ, tot atâtea crângi văzute roditoare în aer sunt. Fiecare rădăcină crește creanga ei în sus, cât e rădăcina bună, bun e rod un ram adus. Când se uscă rădăcina, se uscă și creanga ei. Cât de triști și de netrebnici, zac mulți pomi odată grei. câte sunt sub pământ, cu câte sunt sub cer, în veci sunt neam. Când slăbește o rădăcină, se mai vește un ram. Câte împărtășiri curate ai cu Domnul ascuns, rod atâta arătavei în al faptelor răspuns. Rădăcinile iubirii și a credinței cât te țin, rodul milei și ascultării crește în belșugat și plin. Rădăcina rugăciunii când se uscă, în curând, tot ce aveai curat și vrednic, veștejește rând pe rând. Sfinte rădăcine ascunse, crește ține sănătos, toate crengile să plece, rod de aur lui Hristos. Amin.